4. «І ви нічого мені не казали», – докорив я, влаштовуючись за своїм столом. «Не здавайся, навпроти мене посовався на стільці. Стільки клопоту за минулий рік – страйки, відставки, напади. А ви навіть не натякнули, що людина, яка стоїть за всім цим – ваш приятель». Сержант опустив очі долу. «Дуже сумніваюся, що він вважає мене приятелем. Він друг мого батька» відповів Банерджі. «Я вже кілька років не зустрічався з дядьком Дасом у неофіційній обстановці». «Дядьком Дасом», – піддражнив я. У минулому я запросто припустив би, що «дядько» дійсно позначає кровного родича, але не потрібно довго жити поруч з індусами, щоб усвідомити, що вони майже до всіх знайомих звертаються як дядько, тітка, дідусь або бабуся. Усі для них – Каку або Масі чи Дада – Ніби три мільйони мешканців країни – одна велика сім'я. Ну якщо він ваш дядько, ми владнаємо цю справу ще до обіду. Ви знаєте, що він не справжній, мій дядько, завважив не здавайся. А якби і був, сумніваюся, що це дуже допомогло б, враховуючи ставлення до мене родини. І то правда. Хлопчина чималу жертву приніс, аби тільки займатися тим, що любить. Пішов проти своєї совісті, спалив мости між собою та своїм родом. І хоча я за ним не стежив, сумніваюся, що він зустрічався з батьками після Калі Пуджі, свята на честь богині Калі понад рік тому. Я мусив би перепросити, але, звісно, не зробив цього. Сумніваюся, що і він чекав на вибачення з мого боку. Стільки всього назбиралося, за що потрібно було звинитись. Що одним приводом більше, одним менше... «Нічого не зміниться». Вони з батьком разом проходили практику в Лінкольнзін», – продовжив не здавайся. «І протягом року після цього обох прийняли до колегії адвокатів». «Коли я був іще дитиною, він зі своєю родиною часто приходив до нас, особливо на свята». «Власне», – сумно промовив він, – «останнім часом він зустрічається з моєю родиною частіше за мене». «Що ще ви можете про нього розповісти?» А що вам хочеться знати? Проти кого ми виступаємо? Що він за людина? Ви таких ненавидите. Бенгалець, що знає закон. Я їх не ненавиджу, виправив я. У всякому разі не всіх. Просто надаю перевагу людям, які цінують нашу роботу. Сержант саркастично посміхнувся. Сумніваюся, що в країні лишилося багато таких, сер. «Маєте ще якусь цінну інформацію?» – проігнорував я його слова. «Так точно, сер», – відповів «не здавайся». «Дас є нащадком відомої бенгальської родини і одним із найбагатших юристів у Калькутті. Принаймні, був». «Був?» Після того, як він познайомився з Ганді, пожертвував усі гроші руху за незалежність. Навіть свій будинок. Він палко підтримує заклик Ганді до ненасильництва. Одним із перших почав закликати до бойкоту західного одягу, хоча, за іронією долі, раніше славився своїми паризькими костюмами, виготовленими на замовлення. А тоді всі спалив і почав вбиратися в домоткане індійське вбрання. Схоже, він фанатик. «Ще щось?» – запитав я. «Він має дружину і трьох дітей», – звітував сержант. Таке враження, що він щось не договорює. Гадаєте, він щось планує? А ви б на його місці не планували? Принесіть теку з інформацією про нього, попросив я. Так, сер, кивнув він. Підвівся і пішов до дверей. І дізнайтеся, де він, продовжив я. В день нанесемо дешбандху візит. Кілька хвилин по тому, коли я упевнився, що, не здавайся, благополучно повернувся за свій стіл, я вийшов із кабінету і вирушив у власну подорож. На іншому кінці двору стояла прибудова, на другому поверсі якої розташувався відділ поліції моралі. Я піднявся сходами і увійшов до майже безлюдної кімнати. Вранці після облави в кабінеті народу було, як на вокзалі Ватерлоо, в годину пік. Натомість тут стояла мертва тиша. У куточку перешіптувалася парочка секретарок та ще кілька молодших офіцерів давали ногам відпочинок. Під стелею повільно поскрипували вентилятори. Я був тут таким частим гостем, що ніхто не звернув на мене особливої уваги. Тож я пройшов до загородки, в іншому кінці постукав і сунув голову за двері. Інспектор Калаган із первому руках вивчав якісь документи. Це був кремазний чоловік з чесними очима, густим рудим волоссям і в окулярах. Обличчя його було по блідим і від найменшого натяку на сонце він червонів як рак. А ще він до смерті боявся іноземної їжі, що на додачу до його блідості змушувало задуматись, навіщо він взагалі покинув Британію, не кажучи вже про те, що оселився в Калькутті. Втім, людиною він був доволі приємною, і мені подобався. Моя спроба влізти йому в довіру перетворилася на свого роду дружбу, і було б погано, якби минулої ночі мене підстрелив хтось із його людей, і він би собі цього не пробачив. Калаган підвів очі. «А це ви, Віндгеме?» – промовив він, відклавши перо. «Що можу для вас зробити?» «Обід?» – він похитав головою. «Та ви ж знаєте, я не обідаю». «Так і є. Він уже це казав. Обід погано впливає на травлення. Він звинувачував у цьому застарілу виразку шлунку». Той факт, що жоден лікар не зміг її знайти, лише переконував його у власній правоті, і оскільки ніякі ліки не допомагали, як паліативний засіб виступали кілька келихів Гіннеса. «У вигляді рідини?» – він поглянув на годинник. «Ще навіть не дванадцята?» Я увійшов до кабінету і сів на стілець навпроти нього. «Важкий сьогодні день», – він подивився на мене поверх окулярів. Так, вигляду вас не найкращий. Того, що скажете, не відступав я. Боюсь, не зможу. Вибачився він. Підняв перо і постукав по документах перед собою. Забагато роботи. Я розіграв недовіру. Та ну, сидите, тут собі кілька місяців тільки й роботи було, що ворушити великими пальцями. Навіть не пригадую, коли ви в останню облаву влаштовували. Коли це було в червні? На обличчі його промайнув натяк на посмішку Минулої ночі, якщо хочете знати Велика облава у Тангрі Та невже, здивувався я І ви мовчали? Була на те причина, зізнався він Мене самого повідомили за годину до початку Усе в таємниці Наказ самого лорда Тагарта, Але явно на прохання відділу Н Відділу Н? Що це вони надумали? Калаган поглянув на відчинені двері за моєю спиною. «Зачиніть двері», – змовницьким тоном попросив він. Я нахилився і штовхнув їх. Схоже, вони отримали наводку, що велика ЦБ із зеленого гангу, ім'я Фен Ванг із Шанхая, минулої ночі завітав до Тангре. «Таки завітав?» Калаган знизав плечима. «Якщо й завітав, то поїхав ще до того, як ми туди дісталися. Когось заарештували?» Та звичайний шлак. Кілька місцевих китайців і бельгієць, якому там не місце. ми передали Доусону з відділу Н, але він просто наказав нам їх звільнити. Гадаю, їх цікавив лише Фен Ванг. В голосі у бриніла нудьга. Навіть не згадав, що там було вбито людину. Про це точно варто було сказати, Егеш? І щось цікаве для відділу кримінальних розслідувань? І він пильно глянув на мене. «З вами все гаразд, Вінгеме?» «Ну, все добре», – відповів я. «Шукаєте роботи? На вас не схоже. Точно не захворіли». «Просто хочу допомогти. Маю трохи вільного часу». «Так», – зітхнув він, – «я чув». «Слухайте, друже, боюсь, нічого не можу вам запропонувати. Минула ніч була просто провалом». «Чесна відповідь», – кивнув я і підвівся. «Вінгеме», – гукнув він у слід, – «Вип'ємо найближчим часом, гаразд?» Я залишив його, вийшов з кабінету і повільно спустився сходами. Внизу притулився до стіни і витяг пачку сигарет. Запаливши, замислився над розповіддю Калагана. Облаву минулої ночі влаштували явно за наказом відділу Н, який буцімто отримав наводку, що в місті перебуває китайський гангстер. Але військові отримали завдання відстежувати політично ненадійних – Відколи це вони стали перейматися китайськими наркоторговцями, якщо вже Фен Ванг така цяця, на що довіряти облаву поліції замість того, щоб привести її власними силами? Дійсно, відколи Ганді почав закликати солдатів до відставки, кількість індусів військових, що полишали армію, навіть не попередивши про звільнення, значно збільшилася. Але важко повірити, що ці втрати погіршили їхнє життя більше за життя поліції. Але причина облави – це лише половина загадки. Виникало ще одне питання. Що сталося з трупом убитого чоловіка? Чому Калаган і словом про нього не обмовився? Невже його люди не знайшли мерця? Опійний притон і приміщення над ним являли собою справжню королячу нору. Низка маленьких кімнаток, закутів та щілин. Чи можливо, що офіцери не дуже старанно обшукували це місце? Навряд чи, враховуючи, що полювали на певну особу, ще й з таким завзяттям мене переслідували. Припускаю, що хтось прибрав тіло за ті кілька хвилин, що минули між моєю втечею та обшуком кімнати? Якщо так, то хто і куди його подів. Жодна деталь не мала сенсу, а тоді, на думку, взагалі спало дещо тривожне. Може, ніякого тіла й не було, мій мозок затуманив опій, може я все це уявив? Але в руках у мене було знаряддя вбивства. Сорочкою руки вкривала кров убитого. На жаль, кінжал та сорочка тепер на дні каналу «Серкулер», а руки вимиті. Щоправда, у шафі залишалися позичені сорочки і чадра, але вони нічого не доводять. Правда в тому, що фізичних доказів того, що сталося, у мене немає. Я зробив довгу глибоку затяжку і спробував викинути цю думку з голови. Сказав собі, що той чоловік був справжнім. Напрошується очевидний висновок. Калаган мені бреше. Його люди знайшли тіло. Можливо, то навіть був Фен Ванг. І відділен наказав їм мовчати. Так і мусило бути. Решта – параноя. На столі на мене чекала товстенька Тека. На білому прямокутничку було надруковане ім'я. Ч. Р. Дас. А зверху лежала записка, написана рукою, не здавайся. Він знайшов Даса. Виявилося, що Дешбанху сьогодні вдень буде у вищому суді.